52. Nem akartunk várni, azonnal családot akartunk alapítani. Eszelős beosztásban dolgoztunk, a munkánk megterhelő volt, az időzítés nem volt ideális, sőt, kifejezetten rossz. Mégis ezt tekintettük a legfontosabbnak. Aggódtunk a mindennapi stressz miatt, hogy akadályozhatja a fogantatást, megen már látszott, hogy megviseli. Az utóbbi évben rengeteget fogyott, a sok pásztorpite ellenére. Többet eszem, mint valaha, jelentette ki, mégis folyamatosan csökkent a testsúlya. A barátaink egy ajúrvédikus orvost ajánlottak, aki sokat segített nekik. Ha jól értettem, az ájúrvéda kategóriákba sorolta az embereket. Nem emlékszem rá, hogy ez az orvos hová sorolta meget, de megerősítette a gyanunkat, hogy a fogyása akadályozza a teherbeesését. – Szedjen fel két-három kilót, és teherbeesik – ígérte az orvos. Megtehát evett és evett, és hamarosan felszette az ajánlott kilókat. Reménykedve néztünk a naptárra. 2018 nyár vége felé Skóciába, a mély kastélyba mentünk, hogy ott töltsünk pár napot apuval. A meg és apu közötti mindig is erős kötelék ezen a hétvégén még szorosabbra fűződött. Egyik este a vacsora előtti koktélozás során, miközben a háttérben Fred Astaire énekelt, kiderült, hogy megszületésnapja ugyanakkor van, amikor apu kedvencének, Gangannek, augusztus 4-én. Ez csodálatos, mondta apu mosolyogva. Gangan emlékétől hirtelen felvillanyozódott kettejük kapcsolata, és apu olyan történeteket mesélt, amiket még sohasem hallottam. Lényegében fellépett, villogott megelőtt. Egy történet különösen magával ragadott mindkettőnket, és megmozgatta a fantáziánkat. A szelkikről szólt. A micsodákról, apu? A skót sellőkről mondta. Fókák alakját vették fel, és a kastély előtti parton cirkáltak, egy kőhajintásnyira attól a helytől, ahol ültünk. Szóval, ha fókát látsz, tanácsolta, sosem tudhatod. Énekeljetek neki. Ők gyakran visszaénekelnek. Ó, ugyan már! Tündérmeséket mesél apu. Nem, nem, ez igaz. Csak én képzeltem, vagy apu tette hozzá, hogy a szelkik kis teljesíthetik a kívánságokat? A vacsora alatt szóba került a stressz, amit átéltünk. Azt mondtuk, bár csak meg tudnánk győzni az újságokat, hogy egy kis időre hagyjanak békén minket. Apu bólintott, de nagyon fontosnak tartotta, hogy emlékeztessen minket. Igen, igen, apu, tudjuk, ne olvassátok el. Másnap a tea mellett folytatódott a jó hangulat. Mindannyian nevetgéltünk, hol erről, hol arról beszélgettünk, amikor apu komornyikja besietett a szobába, egy vezetékes telefont húzva maga után. Király fenség, ő felsége. Apu megmerevedett. Ó, igen, már nyúlt is a telefon után. Sajnálom, uram, de a hercegnőt keresi. Ó, mindannyian döbbenten néztünk. Meg tétová nyúlt a telefonért. Úgy tűnt, Nagy azért telefonál, hogy megapjáró beszéljen. Egy levélre reagált, amelyet megírt neki, tanácsot és segítséget kérve tőle. Meg azt írta, nem tudja, hogyan lehetne elérni, hogy a sajtó ne akarjon interjúkat kicsikarni az apjától, és ne csábítsa arra, hogy szörnyűségeket mondjon. Nagy most azt javasolta megnek, hogy felejts el a sajtót, menjen el az apjához, és próbálja meg téríteni. Meg kifejtette, hogy az apja egy mexikói határvárosban él, és nem tudja, hogyan jutna át a repülőtéren, a házát körülvevő sajtósokon, majd a városnak azon a részén, és vissza, feltűnés nélkül és biztonságban. Nagy elismerte, hogy sok probléma van ezzel a tervel. Akkor talán írnod kéne neki egy levelet? Apu ezt jónak tartotta. Kitűnő ötlet.